Нас може і не стати, але залишимо по собі пам'ять, легенду для нових борців. Будемо розростатись у силу, організовуватись та бити комуністів. Ситуація для України, що бореться, ускладнювалася тим, що катастрофічно бракувало кермуючої еліти. Інтелігенція була перенищена або залякана. Частина кращих виїхала за кордон. «Лише енергійніші одиниці є в наших руках або працюють на місцях», – сумом зазначав Яків Гальчевський. Поляки, на яких розраховували українці як на союзника і на території яких знаходились державні інституції УНР, Генетично не могли бути союзником. Поляки мали свої резони проти створення української держави. Вони вважали її створення шкідливим для власних інтересів, оскільки навіть невелика українська держава обов'язково прагнутиме розширення своїх кордонів до меж етнографічної української території, що загрожує Польщі втратою українських земель. Водночас поляки визнавали необхідність використати антиросійські тенденції українського національного руху, щоб ослабити свого грізного противника-сусіда – Совєтську Росію. «Для нас краще було б мати всі землі під однією окупацією», – завершував свої роздуми, як і в Гальчевський. «Тому мусить колись наступити внаслідок нової війни за непад держав, які захопили наші землі, а на їхніх руїнах прийде і воля». Після обміну думок, отамани вирішили в найближчі дні посадити всіх козаків Голюка на коней. Спочатку відділи об'єднаються, а потім приблизно за тиждень, як і Голюк, почне діяти самостійно, як командант Першої подільської кінної бригади. Буквально на другий день після зустрічі зведений загід Орла і Голюка під Ялтушковим дав чосу жмеренському загону ГПУ силою 150 шабель. У погоні здобули 38 коней з сідлами, завдяки чому повстанців Голюка вдалося посадити на коней. Разом стало 186 шабель. Доформувавши відділ Голюка за рахунок восьми козаків сотника погиби, що якийсь час були при штабі Подільської повстанської групи, Орел призначив поручника Коростовського начальником штабу першої подільської кінної бригади. Порекомендував Голюку прийняти псевдонім. Відтепер, як і Голюк, Діяв під іменем Байди. Урочиста церемонія виокремлення бригади отама на Байди пройшла на Летичівщині. Тереном дії Байди Орел визначив чотири повіти – Летичівський, Кам'янець-Подільський, Проскурівський і Могилівський. Сили його бригади були не такими вже й значними – 52 кінних старшин і козаків. Та все ж ядро було міцним, а отаман – ініціативним. Тому Орел небезпідставно розраховував на чисельне зростання та бойові успіхи першої подільської кінної бригади. Гальчевський не помилився в оцінці Байди Голюка. Згодом за військові успіхи командант подільської групи зробив подання і Симон Петлюра підвищив Якова Голюка до звання сотника, що правда вже не української армії. Василь Лісовий. Через кілька днів прибув із-за кордону Богданенко Надія, молодий хорунжий, живої енергійної вдачі Від нього багато не довідалися, адже міграційний центр перебував у занепаді і подій не ініціював Юрко Тютюнник після поразки листопадового рейду відійшов від справ, залишивши на призволяще партизансько-повстанський штаб Інші теж були деморалізовані Еміграційний центр переставав бути осідком збройної боротьби І займався переважно дипломатичними перемовами Лише Симон Петлюра та гурт його найближчих соратників Мріяв про нове повстання в Україні Богданенко визвався провести загін Орла до Ушицького повіту Тут Богданенко разом з поручником Василем Лісовим Вели організаційну підпільну роботу Обидва вони були родом з Полтавщини на Поділля перебрались, рятуючись від репресій. Жили в цукроварні. Василя Лісового і Надію Яків-Гальчевський планував на два тижні забрати на курси повстанчої діяльності. Потім мав намір сформувати зі своїх козаків та українського бойового кадру Ушицького і Могилівського повітів другу кінну бригаду на чолі з Василем Лісовим. Перед виїздом у район Бару та Комарівців, де мала відбутися зустріч із Лихівським, до Орла підійшли Лісовий та Надія. Старшини звернулися з проханням виокремити їхню бригаду вже.